Të gjitha falënderimet mirënjohjet lëvdatat tona më absolute i takoj dhe i përkasin vetëm Zotit ton Allahu subhanahu wa ta'ala. Përsondejt begati e mirësia e mira e Zotit jelle jalalu qumbi më të mirën e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Me shoktëti besnik me familjen e ti të ndershme, me gratë e ti të pastë dhe të gjithë muslimanët e cilat kanë ndjekën dhe pasojt rrugën e tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatlitë, të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhallahu ala në zinxhirin dhe vargun e legjëratave tona ku në këtë muaj të bekuar të Ramazanit jemi përpjek që ta përfshijmë dhe ta përmbledhim historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne thamë së nuk është qëllimi nga këto dersa dhe nga këto mësime dhe ligjërata që ne vetë mbledhim të tërën ajo e cila është cituar në libra, por se thamë që do të ndalim në disa pjesë kryesore dhe kyçe të historisë së tij të, ti të ndarshme e pastaj të mundohemi me nxjerr diçka nga nga mësimët. Prandaj Më sot me lehen e Zoti i Xhelli Xhelalu do të mundohemi që ta zbërthejm pak luftën e Uhudit, luftën dhe betejën e cila nuk ishte fitore muslimanëve, por nuk ishte edhe fitore në kuptimin të arritjes së asaj çka dëshironin Quraysh dhe idhujtarët e asaj kohe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo betejë, kjo luftë, të cilën e zhvilloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam E citoj Allahu i Gjallëj Zjallëllë, në surën Al-Imran. Surja Al-Imran oj surja e dytë masurës Al-Baqara. Dhe kjo çfar thekson, thekson se kët lufte po e trajton surja e dytë më ma e madhe në Kur'an. Dhe kjo e thekson gjithashtu dhe i jep vëmendje të madhe kësaj lufte, luftes Uhudit. Fakti që surja e dytë më ma e madhe në Kur'an po e trajton këtë këtë. Prandaj sot me lejen e Zotit Gjallëxhallaluhu do të mundohemi që të nxjerrim ata çka e kanë përmendur të art për konkludimeve, çka ndodhi në këtë luftë. Ku shfrytoi dhe kush humbi dhe pse ndodhi kjo dhe nuk ndodhi e njëjta çka ndodhi mëder? Kanë përmendur të art urtësit e veta. Pastaj do të mundohemi çoti përmbledhje me disa ngjarje të vitit të katër të hijgjrit të cilë ndodhën në jetën e për nga mërit a.s. pasi që nuk në kangele dhe shumë dit e neve duhet të të afrohem i fundit të historisë e Muhamirit a.s. a.s. dëndëruar blëzër për nga mërit a.s. si që pëshihni me të vendosur në mendine nuk ishtë mo ajo ndoshta një loj e... Angazhimi i dozës më të vogël në Mekë. Atje po, në Mekë kisht tortur, kisht shtypje, por nuk i kish këto angazhime. Nuk i kish këto angazhime që ta angazhohet në ndërtimin e shtetit, në ndërtimin e xhamisë, në vëllazrimin e muslimanëve, në vendosin e kontratave dhe marrëdhësi me yhudët, në uh, pastrimin e fisëve rreth e përqaf të Medinës dhe në gjithë nga kjo balafacimi me me i dhujtarët e cilët nuk e lishin rahat edhe në shtëpinë tij. Në njëriju, njërës, e ti dhe nëse njëriu i lezon dhetarët e nxarjes e shep se Muhamedi a.s. nuk po është i qetë nuk po është i qetë andaj e para që ka përmendën dhetarët në kitë këto zhvillime është se për nga Muhamedi a.s. nuk indërpren aktivitetet nuk indërpren vëprimtarit Allah, në kjo, qka i ban dobi muslimani? Muslimani s'ka mundësi me pushu, nuk ka mundësi me morë pushim si, si jemi mshu neve, apo pushime javore e, e, e vjetore, dhe këto janë në të kundër të në asoj që kanë amësën feja Zotit Gjellë Gjellë Luhu. Kjo nuk në në kupton që njëri ju tjetë i fokusuar, apo 24 orë. Jo, mështë i kuptojnë fjallët me bishtë, ti ki me bo gjumin tanë, kime e morë kushimin tanë, kime i bëha dhe muhabetet që ka i banë dzakonshme, por se atot një tjenë në dozat e veta, të izolume në ata që ka e ka merit ajo vepër, por se tjetra, tjetra tjetë në angazhim, në vebrimtari, qikop Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, nuk kishte, lufta para bedrit, lufta bedrit, lufta pas bedrit, lufta u hudit, lufta pas u hudit, lufta këndekut, Pastaj lufta tjetër, pastaj lufta me Kurraidhët. Çka çka po ndodh? A thu, a jemi në në një dimension me Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam. Na pe dim çka po ndodh me ta, çka po ndodh me neve. A jemi në të njëjtin shtrat dhe në të njëjtat rrugëtimë Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam. Ona ka thënë i Jarata, kjo është për çëllim ta pasqhirojnë pak, ta nxjerrna pasqyrëvet vetën. A jemi në një rrugë. A jemi në një rrugë Në akiret do të shkoj e dhe a i shka se beso në akiretin Ska këtu muhabet, a i do të shko në akiret Por do të ashtem se rrugën e ka posë të gabume Andaj e para është veprimtaria e e bujshme S'kish, skish pushim, s'kish ndalje Andaj kjo është ajo që ka e përmendën djetarët E dyta Dhe kjo është shumë në nëntësi Nga në se këtu është ajo boshti i asaj që ka ndodhi në Uhud Thodi mën ka jimë elgjozije prej urtësive dhe dobive dhe porosive të luftës e uhudit është se Zoti imsoj sahabot dhe imsoj krejt musliman që ka vinë pas tërë të keqen e gjunahit të keqen e kundërshtimit urdit dhe të keqen e mos pajtimit dhe konfliktit mës muslimanve apo këtu e boshti i humbjes Këto bështi i zvrapësje zprapa. Kjo është më bështi përmbysës e fitoreve. Cila, çka banën? Pe nga mele i salatës ram ju tha 60 shigjetarve. Ne dhe të zhvillojmë luftën, ju vesh një dhe tyre kini. Vetëm nga e mbroni shpinën, dhe ajo është i punë, nuk ishtë e vështirë. Nga se ajo ishte si një loj e, hyrje e vogëlë nëse në ta sigurojë s'kishën mundësime dhe përtu dhe kër e panë se muslimant po shkojnë për para atëherë e Harun që ka ju kishtë të thonë Muhamedi sasellem që ka ju tha Muhamedi sasellem ju tha edhe nëse në shqipni të fitu edhe nëse në shqipni duke hum edhe nëse në shqipni se shpendët kanë zbritë dhe po në i çarkullojnë kokat tona ju mos është shloni vendin ndersat ju thiri one Harun e kër Harun nja u cek i komandant i tha jo Kena menejt këtë se për nga mberi e sëlam nuk ka pru urdhër Ta janë Allah edhe na kena më shkuatje Kjo që ka ju shkaktoj muslimanve Kjo ju shkaktoj se kanë t'ja uvra për nga mberin Sallallahu alaihi wasallem Ma ndëtë t'i për në kajin me gjëvzi Allahu te bareke vë te ala Na të regoj me këta se sa e ke që është gjunahi E tash ata e pas kanë kuptu e se gjunahi Që ka ju ka pru për i pasojave E neve e kemi kuptu këtë meselë Aja kemi kuptu se gjunaj sa i keqësht Sa jemi indiferent kërë që gjunajve Gjunaj është kjo Nëse jemi të kategoria që i njofëmi gjunaj Nëse që i njofëmi gjunaj ajo, ajo është një gjendje shumë ma katastrofike Cila do shërim nga smundja kronike Po po e supozojmë këndë se i dim gjunajat Qfar ndjeshëmërije kemi krahësatërë Allahu gjellë gjellë lu Nuk tolerant gjunajet Allahu të barë kjovë të ala është falës, është mëshirës, ata i mëshiroj prapë. Prej mëshirës së laiste, prej mëshirës ishte se ata kënë ti shpartalu krejtë, dhe Allahu gjellole i largëjtë. A daj Allahu të barë kjovë të ala tha, thumë me sarafe, kumë anë humë, e pasë Allahu Allah ju shpotoj për i tëre. Kishin mundësi krejtë në humë, por se Zodë i vetëm deshëm jahodon një mësimë, që shtu o kur polimizoni, që shtua kërët kini konflikt në dërmjetë veti, që shtua kërët zë ngoni. Apo, shikon betër, shikon betër 390 me një mi, këtu 700 me tre mi, por se dadhimët, këtu ishën të mobilizum, atje të pamimobilizum, atje fitun këtu hëmbën, pse, nga se asë njani atje nuk i kishtë dalë kërshipën nga mbedis e sellim atapse kjo kjo dal me karshinu kishte me me me me kuptimin me çollim me haprish rendin pejgamberiam yo jo, po do thane shkojnë edhe na çetjet morra pak diçka për plaçkus kedit morrën pasurinë me të prej Kjetë morën apo edhe na jemi pjesë e luftës edhe na jemi pjesë zhvillimeve dhe bashkëveprimeve me pejgamberin s.a.l se por sa Allahu xhellaluhu tha jo këto konkludime të logjike këto dëshirat për të fituar diçka nga kjo bot nuk ju arsyetojnë dhe ja kjo është pasojaja qëla është pasoja, 7 dhe të vdekur, dhe me një shpotim shumë, s'kajshëm për pengamberin së zemë, gati me evra, andë ja thimë dhantë, ja thimë një pjesë të syrit, këtu gropën, ja qajtën uh, buzën e e përme, dhe i hynen dy hekuj, nga ajo helmeta që ka ja kishë pengamberin së zemë, ju fut në kokë, kitë kjo nga, nga mështë dë gjishmëri e tëre, andaj, të bomi pak mandeshëm kërqishunahit, pak mandeshëm, Kine... qëka të mëllonë nëndeshëm, shisat, e afrëndorët në afrëgjarit, e, e ngrin, apo, të nga cmonë diqka në sy dhe një plurë dhe në diqka, fillon, mu lëtue, sy një dhe me lërguata, fillon pak gjurma, me të nga cmonë në veç dhe fillon mu shqecuti, apo, një nervë dikun atje mrena, fillon me me të provokuar dhe me me ta prishura atia dhe ti shka vrap të çetçimi i saj apo dhe këtë kjo në aspektin fizik, po në aspektin shpirtëror, një shikim haram, një lëvizje haram, një vibrimdari haram, një biznes haram, një tregti haram, ku pasojat, pasojat janë ndoshta më shumë viteve ti nuk i ndjen. Ka ardë kjo tash. Çabon atash, onëri Miriam Apo, në përzijet neve, por që Allah u gjellohala neve në thotë jo. Allah u të bare kjo vë të ala në thotë, jo, nga se kjo është pasoj e duar dhe t'juve. Ju e këni po qështu, me gjunahat e juve. Andaj të ndëruar dhe lezër të shtojmë djeshëmërin e gjunahit, se gjunahit në ashtil pasoja, po, pendimi, keçardja, bubo pishman me t'arë, kështë se e kebo, kjo këte shlin, po ndë njëherë, sa harojna mi bo këto pish Harojnë, apo, për qembul, në, në 5 vite, në 10 vite, në sa gjuna e pendomi, ba në logarinë dëshpia, ba në bilantin dëshpia, vendosën një fletore dhe kur je pendu të fundën herë. Edhe që ato shka ditë shkojnë dërmenë se je prindu për e tëre, edhe ato janë të kontestu ma e kebo pendimin mirë. Po sa nuk të kujtohën, sa fjallë të gabume, sa veprimtaritë të gabume, sa haki i në përkant i dikujna krejt këto kanë pasoja ane nëse dojna me kuptu pëse musliman nuk janë të fort nuk janë në atë pozitin që ka duhet dikusha të bëgjuna dikusha të bëgjuna e ta është dikush të thotë ma si kanë në të, të bëgjë dikushaj unës jam qaj këta do të me morë si cëllë i përretin mës jam unë e aj apo Sufjan i më në ujejne po shvendos ma vetëm një minut dhe shumë pak për ta kuptuar si e kanë kuptuar, jo sa hapot pa ato që kanë ardhur më vonë pak. Si e kanë kuptuar Gjunoij? Sufiani ibn Ujainin, gjykatës i muslimanëve, drejtari i muslimanëve. Në kohën e Harun al-Rashidit. Harun al-Rashidi e kishte një konflikt me një krishter. Dhe e thiri Sufian ibn Ujainin, krijetari shko drejt me xhiku vet. Në Islam shki drejt me xhiku vet, më thon mirë kam unë. Kuçi e ti mirë me këtë? Të të shme dhirë dikan me të kalëzua e kimirë Ata i cile e njefë punën Ata i Arrur Rashidi tha Eja Ibni Ujene, Sufjan i tha Gjikoj e punën Dhe gjikoj se Haruni është gabim Kryshteria të mamë Ktheja hake kryshteri Ja kthej Dhe shkoj punën Erdhë koha haqjit Dhe e pan Sufjan ibni Ujene në haqj në Arafat në Arafat Zot na mundsoft na mundsov me me me me shkel këtë vend në më bot hoxhi. Shkojnë në Arafat dhe tha o Zot mos i kthe musliman shkak i gjynai tem. Mos i kthe musliman shkak i gjynai tem. U fillon jashtë me thonë shka ka vë kë? Sufyan ibn Uyayne, njëri prej transmetuesve brenda Buhariut. Apo, njëri vrej kodrave dijes. Edha e pyetën disa nzonca, "O oh, Hoxh, çka çkë këto fjalë? Mos i kthe musliman çka ku gjë na jiten." Nuk dështin me kallëzu, po insistuan. Pa këto ata zdoshin, zdoshin me, me me zbulu sa engjëll. Po ata insistuan, thanë, "Jo vetë që më na kallëzu." Pa këto këtë e kombos një seancë mes krijëtorit musliman dhe një krishterit. Thotë, "Ende s'jam rahat për asaj." Ja Thotë, "Po çish dikove?" Thot gjikova ka kryshteri Po thot të mamë ti paske gjiku Ka ashtë e vërteta Thot po kam gjiku ka ashtë e vërteta Po thot Para se me e prej gjikimin Zemra manojke ka haruni Ndërsa gjikimin e ka bo ka kryshteri Po zemra manojke ka haruni Dhe ashe ki muslimar Animin e zemrës ka haruni E ka logarit gjuna për të cilin Mune të lohu Mi refuzu ketë haqilert Mësë bja përënduajëm E ta shkjo të na Ashtë luksuz Kërë nuk njefët gjuna Hisë në mroët gjuna Nasa her anojna ta, E djali jemë se bankta E vavë jemë se bankta Unë e njo vetën E njoket E njo atë Ti nuk e njefë kërkan Qështë njefë zoti gjellë gjelanihu Andaj Allahu te barë hara, Ja uzgulloj muslimanve Se ju dhe njëher As vetë vetën nuk e njefëni Argument Tha minkum me juridu dunja pa për juve ka çfarë doin dunjaja. Prandaj kjo është e dytë ta kuptojmë pas angazhimeve të vazhdueshme të kërcënë në gjunaht, të kërcënë në mokatit. Allahu të më dalë karçi me gjuna, shumë rrezik vallahi. Allahu te bareku teala më dal, sot më dal, më dal pushtetar dhe sot karçia problem. Me me vasti, me ndihmë çka si kohaj apo edhe në kohën e kaluar, ka thënë një, po më dal Zotit arshit, shumë problem është. Por s'never na mashtrohemi me zgjatjen e afateve dhe vonimin e dënimit. Andaj Allah te bareke ve teala nam soj ne kete se njeriu gjunohat do e mos do te paguajme me me dënim. Tjetra, të nderuar Xhamalili, ishte se Allahu i zelvali u tha: "Minkum me yuridud dunya waminkum me yuridul akhirah." Si pasoi si shkak i gjunohet? Pra, gjunaj ishte shkaki dënimit Po shkake shkaki gjunajit A bo, gjdo send ko shkak pasoj Dhe pasaj kjo është e ka një, një zingjir Të, të rrëshmëris Gjunaj e pruni humbjen Po shka e pruni gjunajin A pse bo njërë gjunaj Tha Allah u të bare kjo vëthala Sepse dikush pi uve e dashti kjo të bot E tash neve kjo është një loj Mjegu dhe enigme qështë asë hishme së me dashket bodha Allahu dhavë minkum me juridu dënja kjo është problemi thanë disë zahave valahi se kena mendu se nuhut ka dalë dikush meneve qëka e ka dashket dënja dhe mësë me pasbri qëta jetë se kësha besukur po Allahu zbitja jetë po po pijuve ka qëtë jetën dënja andaj dëshurien dhe kësaj bote e shfrenume e pakontrolume Në vendet ku s'do të më dash, është problem i madh. E neve kjo çka na japim sim apo ata mirë, na dhanë, nuk do na me mendu me për ta. Kuptim, ata janë model. Sahabot e kanë krijuën. Neve çka na van dobi. Neve na van dobi se shumë rre neve spedinjë për do të ndonjë. Spedinj. Sahabot po thonë, "Na nuk e ditëm ku shpedos tash do një." Allahu vapiu ve dikush. Nuk i përmendim emra pi uve ko që e dojnë të njo e dina të shka e dojnë se ku që e dashtë, në apo? elganime të elganime të në vraponi mazganimetit, pas do të veta apo? dhe kjo ishka këto itelash e muslimanve anë da i të ndërruvër dhe mërli së është problem me dashtë këtë botë kemi përmenjë nuk është problem edhe me punu për këtë botë kemi përmenjë nuk është edhe problem me u angazhu me këtë botë se s'kemi mundësik me ti ti dallojm vlerat, altan me hekur ka dallim. Argjent me bakër ka dallim. Apo ka ka dallim jërat, diamant me me guralec ka dallim. Etash. Etash. Allahu xhelalu ala na dhot. Me, me vlerat mos i porzini. Punoni kët botë, angazhoni kët botë, ama e aftereti është krisoria. Bota është më krisoria si do mos, kër jeni në angazhim e si për për në akhirat, mos e përzini këtë botë në gjami në namaz në gjërim, në ramazan në haqë, në veprat mira mos u mundon me shti botën kër t'hishtë namaz, lejë Allahu e këvërbë dunjoja pas kër t'ip sadaqa, mos janë zënkryjën mësaj kër t'shkështë në, në haqë haraj e dunjojën, këshku t'ashtë atje në ramazan, haraj e dunjojën apo e kështë në mëralë Andaj, Allahu Gjelluala nuk tha ju ndalë një trektit, ndalë një pazarët jërë Po kur jeni të punu për akirat Mosë Porzini të është dunjohet Mosë Porzini të është dunjohet Andaj, Allahu Gjellualu nga të regon se Do një herë Me hullu në tu Qëka në qoj dërë të gjunahi? Qëka në qoj? Apo? Ta shudia ndërë kësaj bote Edhe pak betë kisha pas Këtë mira ma Nduhën edhe pak Po ti qa jetë qka pëtë du Dhe gjithashtu do të shkoje e do të vdeses do ta zhove ata. Apo edhe pak, edhe pak. Dhe pa pejgamberi alayhis salatu sallam, ju ju nuk e ngop vetëm se dheu. Gjithashtu dietar përmendën se në këta ka një mësim tjetër. Etcila është ajo forkimi dhe provokimi i zemrave të njerëzve, cila është ajo sikur Allahu tju jepte fitore gjithmonë pejgamberëve. Dhe sikur pejgamberësin gjithmonë të fitonte. Dhe së kur islami gjithë mund të ishte i fort, s'kishmi me ditë na tash kush është i vërtet dhe kush nuk është i vërtet. Apo, kur ka islami gjithë mund të forës, ka shumë hipokritë amrena pre frigës, në bojnë manovra, bojnë lëvizje brenda nga friga, atër Allah u gjele gjelelu hu me dhe urcine ti për dalë në që është dë vërtetit shka, herë atërë, herë këndej. Herja u e pengamberve, herja u e të tjerëve. E dë njëherë këtu njërët ju provokot imani. A thu, kur ka me fitu islami? A thu, kur do tjeti fort islami? Kur ka qeni fort islami, ka pos plot, tësë atë brenda nuk janë kontë realt. E tashtë, kur s'ka fort islami, edhe dikush punën me mundësit e veta për islam, dije që kjo është një shenë që aje do fejën. Sësë, nuk është i fort, nuk është i fort feja. Kër nuk është e fort feja Dhe nuk janë duke nga dhëni musliman Dhe dikush mund dohe për fej Dije sa e do fejen Se shkall e vërdi, aje valisht Oshtu rëzikume të gjitha Oshtu rëzikume të gjitha Andaj shiko Allah u gjele gjelelu si e boli me urci Herë këta fitojnë Herë ata Si kur Allah u të kishë ba veç bedra Apo S'kishimi pa ose të, të qeverit e uja S'kishë ba veç beder, beder, beder Apo Një beder ndodhe Sa u banën Pl Abdullajbë një ubejbë një selulli kure prano islamin Me bedr Ukry bedr e tha, unë jam musliman pisat Me pas pas edhe u hudim U paskon bedr U paskon edhe handek i bedr U paskon edhe te buki bedr E me pas vazhdu musliman vetëm me bedra Se kishmi dit tash kush është Kush është originali Kush është ajtësidhë nuk është original E Allahu gjele gjelelu E përzin Har ju shtë i ja e fitore E har i ban me hum Ata është që ka Musliman, jo larkë, jo larkë, dikush të atash, ogja përna shtja tjethe dhe, dhe po, jo larkë, asni qinë vjetës jam bo, asni qinë vjetës jam bo, kur musliman të jangon të fort, jangon shumë të fort, e dikush po kujton se na do të atrajtoj a këtë isturi, si kur kur s'ka egzistua jo, asni qinës jam bo, kur jangon të fort, a po, me, me, me ramin zyrtare, por dikush po kujton se ka ka shkukja dhe zvjenë më kur, e kjo nuk është e vë sepse zotë i unë gjelolesi ka sprovu zemrat, i ka sprovu me dal loj loj komunisti dhe loj loj diktatori dhe loj loj ndjelakeqi për muslimanat që Allah u gjelola të tregoj e muslimanve shiko edhe prej gjuës t'juve ka diku shka folë këndër njëve. Andaj Allah në hutë e nëzëri Abdullah ibn Ubej ibn Selurin tha me në pasgu muë e si shenë ra musliman po Muhamed i ngoj të rritë. Çishkish dalçiqi sikur moskiz dolavuti. Do, do, do, do. Andajo larg, Xhamatli, jo larg, as 100 s jamo. Po dikush mundohet ma haru. Andaj mos e harroni, mos e haroni dhe përkujtoni se nuk është larg vittoria e muslimanëve. Etash dikush mund të mungustu apo thu çka po fol tash kë. Po po, çash të çish janë kon, kanë, kanë nuk thie. Apo çish janë kanë? Me lenë Zoti Xhelle, Xhelle Jalalu. Andaj, herandaj, herkandaj Portus Provuza Emrat. Por të usprovu za'emrat. Sa prej rena, prej muslimanë vijnë. Jo, jo, zgjen me ajo. Jo ba harojë këta. Ka përparu vota. Le ti këto muahbete. Leni juq, a edata të cilat flasim donjëherë dhe prej prej kondit të lirërusit. Leni këto muahbete thotë. Çish mi lang këto muahbete. Katërmocëgut kanë sunduar. Apo a dojtë ta kuptojmë këtu rci Zoti xhelalul, najsprovon Allahu za'emrat. Ai tasho me dash kushë do pornimi më? dhe kush nuk e do me të vërtet dhe skabes një krimi zotin e dhe gjelle gjelle, gjelle e luhu gjithashtu përmendë në djetar se prej asaj e cila e ndjerë në pa lufta u hudit ishte dalimi në mes hipokritave dhe besimtare ke para ke në përgjithsi ke dita brenda munafikat dhe hipokritat nuk e kallzojnë veten por vetëse kur ju vën interesi në pyetje. Për shembull, Abdullah ibn Ubay ibn Seluli kur tha pejgamberit s.a.v. janë ardh tha, unë pomendoj, unë pomendoj, medines, të ardhur kurësh me na luftuën në shtëpi. Tha un po mendoj. Un po mendoj. Ti presim Brenda Madinis. Çka pothuheni ju? Jo. Abdullah ibn Ubay ibn Seluli tha, un po mendoj si ti. Realisht pi por jashtë po pajtojtë në pengamberin sëselle por se si shpajtu me pengamberin sëselle i shpajtu me interesin e vetë kur u zbulu kjo kur pengamberin e ndroj mendimin tha jo po shkoj me shumicën shumica than jo jasura kena me dojnë jashtë ma mirë jashtë e atar a ju nërvuzu aj si kur ta kisht dosh pengamberin sëram kisht ku pas mendimit pas apo por se djetar than kjo e nxerja tam pa ando hipokriti Diftirëshi Kur i le muslimat Kur janë mirata E kur kanë zorë E kur kanë zorë e tashtë ta atu në hak mirën da juve Ana i dëndëruar gjë më të li Ta ruina Dikushtë atashtë atu të na mizbulu Se na të obligu Nuk i na të, të obligu Mizbulu hipokritë Dush me ditë se ka Ka dhe qarkullojnë me, me, me, me, me, me cindra mija Të nuk i di ato Allahu ja alemu hum Allahu i di Qishbe ka Sa ka Po masi ka pazë në gjamine Për nga mberi Se ze lem Plët çka mendon por sot po mos mkon prania e tërë musliman nuk janë këta xejntje ka plot sa dush po ti nuk je obliguar me me interesuan dhe Allahu te bareke ve teala tha disa kena me të kallzu disa sti kallzoina shumica se ka kallzu andaj nuk kusht puna jote tek kush janë atave tash digjosh do mua ngaju hajde ti tulumtojnati jo leje ti shigoje punën tonë cila është ajo ti mos ti jesh pitën ti mos jua banbar muslimanëve të indimojë muslimanëve, sa të kishë mundësit me mundësit e tua? Andaj, kë luft e zbuloj armiku në brendëshëm, në situatat cikletshme, në situatat kur u rëzikun gratë të muslimanëve, fmitë të muslimanëve, vetë pe nga mberi zotë i gjelluar e u rëziku, sa ta i qënë letër këna me të mytë, apo këna me të eliminu, këna me të ekzekutu, a aj, i polqeti me ardhë këtu mërënda, që të more fund kjo, kjo mesedje ti pasurom zemëtorë nga hipokrizia, nga dyftërsia dhe mos kthehemi mbrapsht, me mos përmbiteseni nga nga frika dhe trembja. Gjithashtu këtu shikohet për ulcimet që e kam përmendur më parë, ulcia, ulcia e shkaçeve dhe sëvepeve. Tash një rast simi vogël. Mbeder 319. Nuhut 1000 dalin 300 këthe në 700 mbec. Apo ato përball 3000 Pejgamberi zëzallam, Bederi nuk u mobilizua. Mo nuk u mobilizua. Dy kalorca, 70 deve, ke pikoll. Ktu duhen me deve. Ktu duhen me mashum kuaj. Ktu duhen të mobilizojnë Pejgamberi zëzallam e vnoi helmetën, e noi parzmorën, e vnoi hekurin, dy hekura i noi Pejgamberi zëzallam, u mobilizuan musliman. Porse Allahu u jelnuala në e dhani muslimçëtar. Bederi smurat se bëj për luftë. Këtu i morët sebejpet për luftë Por se ajë që ka i ka vendosë sebejpet Ndë njëherë jahup efektin sebejpit Apo uj në njëherë të hek Eti në njëherë së të hek Zjarën në njëherë djek Por në njëherë dhe nuk djek Sigur të Ibrahimi Alehi salatu vë selam Allahu na fa Api shikoni Mbeder ku ken sebejpet Qfar sebejpet keni morë? Para me do një mbeder kanë dalë Qysh del njëriju rrugës në no, në no, albedri ka qenë 150 km prej gjamit për ingamberi dhe ka ndalë thjesht për ekspedit dvogëll, dhe ka ndalë luft e malë dhe ka në fitue, këtu ka ndalë për luft me, me, me, me logarinë e asajko e mobilizim maksimum apo por se, Allah u gjelë e tha nëse nukëm dëgjoni muhe dhe për ingamberi sallallahu aleyhi sallam, se vej për s'kan efekt e ta shdikushtot A për shesë se une mire kam kur tham Se së dhëtë mi morë se vejpët Se Allah i sës pund Asë u dhëtë me punu Asë mu angazhu A për i sës ka Allah u pund Po dhëtë mi lecu detalët e njarës Detarë dhënë Allah i pezullon se vejpët Po pengamberi se sëllëm e morë se vejpët A ju vesh Edhe së abët ju veshë Edhe dollën, edhe u angazhun, edhe u djërsitën Edhe u mbyten Por se zoti unjë lova, tha unë i pezolloj, tash s'kam e fituar. Pse? Por në një pengesë tjetër, andaj na vazhdimisht do të më morë sebepat. E kur s'ka efekt, çka më thon? E tash këtu e kam problemi njerëzit. Apo Allahu ma çon rrezkun mua. Unë rritë s'bi Allahu ma çon rrezkun. Apo po çfarë plot janë të punuar as kanë parë? Nuk kuptohet kështu. Se plot janë do angazhuesse se janë të, të pas sukses. Nuk kuptohet kështu. Çish kupton? kuptohet që ti dylesh, e të angazhosh, e të mrrsh krret ta shkocet e pastaj kish kujdes, mos baj xuna. E nxjell artikullin, e nxjerr tekstjen, e ndër mallin, por mos mashtro se prapta merr Allahu xhelaluhu, ani pse gji dal. E që nuk është argument për ata i cili ska dal. Andaj sevepët duhet ti kuptona shumë me rëndësi. Na duhet ti morrni sevepët dhe pastaj ta lutsh me Allahu xhelaluhu ti apet, efekt, efekti i sevepëve. Për nga më berisë e sellem Kër ka folë për se bejpët E ka shëmbulli me, me hajen Në ditë për i ditëve Për nga më berisë e sellem Ju dha dove pasuri shumë Ju dha dove pasuri shumë Dhe për nga mësëm e, e pasi ki po do shumë Po, po, po, po lip shumë A tërë për nga mësëm e tha Allahu dhosh bërë qëtë qëta shkaj e more A i tha qka më bërë qëti Tha bërë qëti janë sikur Ajë cili hanë pak e ngopët E tjetëri hanë shumë e Sa njeriu zodi na rujt, komë di ca mi shtrua ti z ngopot. Po di kuq ha, në mënir modestë dhe thjesh dën ngopot. Ktu o bëre çeti. Sa njeriu ka pasuri, po s'është rahat, s'e së shfuriz zallat bazuri me rahati dhe komoditet. Pse vallë, nëse ka defekt. Po unë punova vetë, po ti i punuat, do po gji bodi po ku gabim. Rrugës ku voga bën. I gji hiti ku i hak, çai hakit librit, s'lë rahat. Çai haram di gjonat ja Të livrit, këtu stale rahat Andaj shiko Allahu gjelë gjelë është si në mëson Mërë një se bejpër Mërë një se bejpër Allahu nuk i thamë për një mështë shiko Ju kini me hupë Aje pa një andër që në gjason të në humbje Në gjason të në humbje Por i morë se bejpër të pingam beri Sallallahu aleyhi vësallam Andaj të ndëruar dhe zër Neve duhet të kuptojmë se qështja e angajimit Mullodhna Mi morë se bejpër du të më mërë të gjitha. E pastaj, pastaj të, që shtetakon Zoti Gjelaljo. E kur nuk realizohet, lipe defektin. Lipe defektin dhe smundjen. Tjetra, që abërmendër djetarët, është se Allahu Tebare Kjovët e Ala i mësoj muslimanët se si kur juve kjo je pëtë në vëzhdimësi i fitore, e, ju kap një loj arrogance edhe kranari edhe fodulloki apo ai vazhdimisht me fitu pak mundi mulasdrua a kta jesë kupton apo për shembull jorasisht jë mund të zallsa të e shkolcijshë vazhdimisht është i shkolcijshë dhe nëse nuk osht pedagog i vëmendshëm sa ai mund të me, me ju prish tash një një një një një një damar që kanë shumë i nazishëm se nota cila është ajo mundi mulasdrua mund të mulasdru tash me fodullok apo atë arduit me a shtip shtip kënariën si nuk ja jep atë qka e meriton që ta reguloj e dikon tjetër po qëshbë kje e meriton sahabët e meritojshin po, Ama, a po po e meritojshin a mundet këtu me hi lasdria po sahabëve lasdria po sahabëve ju ka hi lasdria me një luft tjetër Allah o tha pëse u lasdru të huppët hunaj shkun shumë sahabë shumë sahabëve shkunë dhe Hupën Se dhe Allahu gjellola Idh aqebetkum këtheratukum Se ju ju duk vetja shumë e hupët Andaj thandjetartë Zotin uhut në të tregoj Se nuk në lem e fitu sahar Nuk në lem e posë sukses sahar Nuk në lem u kond nga njim sahar Ta shna luft asjena Po ti marri në krejt afushat Në krejt kudo që t'vjesht Ta prish dhe njëher zotijat Pse mëse marr me t'keq Ta ka prish pa krenarijen Andoj zotë i onë gjellë u ala i tha Por musë mula zdru Por musë me hup ju kontrolin se ju kjeni Apo keni me hup Keni me hup Andoj sa shër ansishmi këpër neve Në edukimin e fmive Nëse shë fmije një një një për tëre Më i shkafë, më i aftë Më, aft, më, më, më, më gjenial Kontrolin, mbaje kontrolin Pse mund është me prish Mund është me dushme mbajtë balans Pse nga se edukimi është e, Shumë në nësishëm Baraz me me përparimin në e, arsimim e kështu më rarë. Andaj, zoti unë gjellu alën amësën me këta, për mësë më kapë për du lëku, për mësë me mor ju me të madhe këtë pun, ullë në pak. Andaj, kër u këthin u këthin me, me për ullje, që nëndodhe dhe u zgjutash, zgjuarësia, kukë e faj, dhe fillun me, me ullë kokat, e kjo ullje kokave ishte, edukim nga të... ana e Allahut te bareke, ose anaj te ulim kokat. Mos ta gabe futbolloki, mos ta gabe kanaria. Ne narot Allahu i jilona. Nëse kitë ka dhënë Allahu një sukses, ka dhënë Allahu një mjaftsi, ka dhënë Allahu një një një një takat, një përparim, një tregti, një biznes prej Zotit tek i. Prej Allahut te bareke o te ala. Ta merr kur do dhe ta vazhdon kur do. E jo kja cila është. M'kon modest, m'kon i thjesht, m'kon njerëz i zakonshëm. Gjasë me Allahun te bareke o te ala nuk shkon me fëdullak. Gjithashtu, ka përmendëm djetarët se Allahu Tebare Kjovë Teala në mëson në përmjet kësaj në gjarje se kriminellet zulumqarët fesat gjit si kur Allahu mështimu nëson disa shkace ata nuk e shfaqin zulume apo si për nga meri se sellem Dull në hëtë U përgadit Dhe tha në këna medalatje Dhe e ngriti tonin e e luftës Betejes Dhe kjo ja provokoj edhe ma shumë Kurejshve i natin apo? Edhe kjo mobilizua apo? Se sikur ata Të kishin mëndu Se për nësën po dërdhohu atash Dështë të pasaj kishin nërë më po një zhëtë mirë Jo për nëse këna paus për qëtë në vështë disos E Allah për të nëzjerë Kriminelin në pa Zullumin e zullumqarit në pa. Qka e ban? E ban që këta mështë lupen e kita kalzojet qka ban? Për me pa qartë, i coptun edhe dvdekurit e muslimanve. A ba? Su mjaftun me i vra? Su mjaftun me i vra? E ke vra? Ukri. Qa shë luft? E vra ajte shkove? Jo. E coptun hamzën cop, copa. Kjo qka argumentan? sa këto del zullumin pa sa shkon njerin zullum sa mrin apoon jes jes normale në luftë mos më kon si si, si kurse si janë luftë por se masaker çoptim kjo një, një lloj krimi i madh ande allahu jale jalehu tha për të nxjerr arrogancën e tyre ju ju pjeku me nivend ande allahu do një arrimande sa veprime ti si she ato nuk mundish me lidh pajt ku kuasto lidh kjo ngjarje Por se Zotë i onë të barë e kjovë të jala dëshiron që të njerët në pa një krymë, një zuhumë, një fesatë, e t'i thu, a dhe kjoj e panë që ta? A dhe kjoj e panë që ta? E Allahu gjillu ala i banë me urci të veta të qëra. Gjithashtu, Allahu të barë e kjovë të jala ka përmen në surën Ali Imran edhe shumë prej sebebeve të cilat janë mësime të luftës u hudit, përse neve nuk kemi mundësi që di përmendim të gjitha, nga se thash neve vetëm se jemi afru edhe fundit të ligjeratave, dhe në këto ditë të fundit të Ramazani, duhet të përfundojmë historinë e Muhammedi sallallahu alaihi sallem, natyrshem në kanëmejt edhe shumë beteja, Zot kemi mundësi të flasim për të gjitha, por se do do të dh dh dh fokusohemi dhe të përqendrohemi në betejat më të rëndësishme. Ndër betejat më të rëndësishme që vjen pas Kosahej, e që do të pikushtojmë një ligjëratë të tërë, është betejat e hendekut. Xhandaq, hendek i thonë, apo gropës më madhe. Pengezës luft, së luftës, e mirë si si lloj rrove e kështu me radhë. Jo luftësh për luftëva, gjithashtu edhe ila ka zbrit një sure e tërë për këtë luftë. Në këtë luftë u shtua u shtua kriza muslimanëve. I ka ardhur nga tëna ont. Andaj është një grumbull i ngjarjeve pas luftës së Hunenit, luftës së Tebukit, luftës së Muts, ekshëmërat për luftëva deri te vdekja Këtu, normal, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ktu normalë kemi një një historik të madh, por do të, të mundohemi që ti nxjeshim gjore njëra me tjetrën që ti et me kompletume e vargu ili gjeratave. Pas luftës u hudit që kanë dodi, tash do t'i qojmë gjarit dherit e hëndeku, e në hëndekë pasaj vazhdojmë. Pas gjarit së u hudit, dodi një ekspedit tjetër e pengamberi sallallahu aleyhi vësallem, edhe ajo që uët ekspedita hamra ul esed. Pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi vësallam, qëtunën dul në hudë u këthi në otën. Nesrit mëngjes, thiri për ekspedit. Dihë dhe. Dhe tha, ku shkakon në hut, le t'vjen me muhe. Disa than, edhe na, tha jo. Edhe na dvim, jo. Vesh ku shkakon në hut. Këtë që ka argumentor? Se s'ki mundë si, ta merësh vlerën e një vepre madhështore duke ardhë me morë atë kaimakën e veprës. Këtë që pëtu nuk kishë luftë, por se ishë një lojë, uh, kurorëzimi i fuqisë e muslimanja. Filun arabot me fol, hupën musliman. Filun një hudet me thanë, hupën musliman. E në këtë rast, për nga meri se se në më deshti me të reguësës sështashtu. Qa bëoni? I mbledi kërrejt që ka në hud. Dhe dul në një vend të quajtur Hamra ul Eswet. Qa bëoni këta? E për cili se ka po shkojnë kërrejsht. A janë këthi Apo dojnë më këthi, përzditi, më rëkthi Për nga mërë i salatu e selam Ja dha flamurin Aliës radiallahu an Dhe Dull në, në këtë Ekspedit Allahu te bareke vë te ala E kështimësu për nga mërë i salatu e selam Që edhe kur ta hëmbë Kuptimin luftën Edhe kur të fiton Qëndron pak në fushën e betejes Nëse ju kujtojnë luftën e bedri Që ka bolin Aja fitoj luftën po Edhe 13 kanë ndajti aty. Pse? Kjo ishte për t'i treguar armikut se s'je si mi lodh fare. Realisht ka lodhje, ka lodhje, por se kjo janë manovra të luftës. Apo dhe armiku nuk e di tash realitet, na janë lodha, janë lodh. Ti duhesh mi tregua ti se nuk je lodh, do të je i fort. Andaj venga me Allahu sallaatu ve selam, shkojnë në kët pjesë të, të Medinës, jashtë Medinës, Hamraul Aswad. Ze Amurash Ebu Sufjani që ndroj këtu 3 dit për nga mele Alehi Salatu u e selam dhe kishte disa uh, shkëmbime të muhabeteve mes Ebu Sufjani dhe muslimaneve Ebu Sufjani undal dhe tha muslimanot pasi kanë shku me tine janë këti prap atë shkoj me dhe njëherë të shpartalojnë apo jo dhe mes bisejtave vendosën që si janë nuk është kushtë për nuk, nuk janë kushtë për me, me luftu e ando ju këthim prapa dhe kjo ishte që të jipët mesaj rrëthe për çarkë me dinazve që s'kemi rrëshu penj dhe nuk kemi të, të likështum dhe nuk kemi të uh, psum në disfatë ando kjo quëtë ekspedita e hamraul e, hamra e svetë pasaj pasaj që ka ndodhim e qojpë nga mirë a.s. në vitim e 4 të hijrit e bu sel e men në një ekspedit të një fis i cili ishte rebeluar dhe përi tyre ishte një njeri i cili kishte thënë se unë kam humbur rreth me Muhameditun sallallahu alajhi wasallam dhe kam i çarruar sahabën. Kë kishte emrin Tulayha ibn Khuwaylit al-Asadi. Dhe tha, nëse kurresh ka ndështu, unë e zdoshtoj. Kështu ja u mirkëmendja atësh pash. Apo pasaj do të shkojmë në hendek fisin qatafan, ai të mbledhën vetë të mi arab. Por më vron Muhameditin sallallahu alaihi ve sellem borsa të dështum. Ky tha, "Unë e kryej këtë punë." E Muhamedi alaihi salatu sselam nuk e zmalloj këtë, gazetë dinte sa ka kush sa takat. Ne kjo është prej vëzhgimit të atash mbi gambede sallallahu alaihi ve sellem. Kur erdhe bu Sufjani tha, "Dalni." E kty pse nuk i tha, "Dalni?" Gatë a ditë të fuqi. Edhin komandanti kush sa ka mundsi me luftue. Ja dha Abu Salamas ta zgjidh Ushtar dhe i shk tha shko dhe hi një mrenda. Dhe ai ndërpardot mrenda atje. Dhe merrët çka ka thënë se unë e kripunën tuaj, tu ë, tunaiha Ibn Khuwaylid. Dhe shkoi Ebu Selam atë kryti me selam harta pejgamberi alayhi salatu sallam, dhe i tregoi për ekzekutimin e këtij kriminale dhe pejgamberi alayhi salatu sallam e përqësoj pas kthimit Ebu Selame ndronjet. Dhe pejgamberi sallam ban lutje Për Ebu Sallemën një shok i tina E që pastaj Kurdez ki Bashortja ti Bejtët e vej E kjo Bashortja ti Ummu Sallemën Boga bashkortja për nga mërë Sallallahu aleyhi sallam Këtëm për nga mërë aleyhi sallatu sallam Allahumme gëfirli Ebu Sallemën O zët fale Ebu Sallemën Warfa' dërrajet e hu Fil mehdijin dhe rritja Dërrajetët dhe dër dër dër dër shkallët dhe pozitët Te Allahu tebareke Ve te alem asaj ndodhi një ekspeditë tetë në muajin Muharram të vitit të katërt të Hijrit sa për njoftim në vitin e katërt të Hijrit s'ka pas luftë për vetë se ekspedita prakocën si një lloj rrimarje e forcave të muslimanëve, rikthim i forcave, por një vit ka pas hapësirë që, që të marrin dhe të tkthejnë motivet e veta, për, por për të përgatitur për vitin e 5 Adha se këndi që ka mendodhë luft, por që allohu gjele gjelele kështu i ka përgadi. Andaj viti 4 nuk ish luft, po kisë kësi ekspedita. E qonë për nga mberi a.s. një sahabi tjetër, Abdullah ibn Unes. Ku e qonë? E qonë të një tjetër arab i cili e kishtë e një Khalid ibn Sufjan el Hudhelim. Gjithashtu kishtë të mledhë këfise për ta luftu për nga mberi a.s. në në Medine. Shkon Abdullah imni Unesi dhe i shpartalon. Dhe i shpartalon dhe kur shkon atyata dh, i kan dit ato e, lëvizit në përshkretira, janë shpëndonë në përshkretira dhe të parin e ka ekzekutue dhe të gjithë tjerët janë lërguet. Dhe pinga Miralai Salat e Selam i ka thanë eflahel wëghu e ju ndryqoft ftyra e kështu mëral. Pastaj ka ndodhë një tjetër tragedi për pengamberin së sellem në uh, vitin e 4 të hijrit e cila qëtë Ekspedita Er Rëgji Ut Qa ka ndonë në këtë tragedi Vjen një fis i quajtur Benul Lihjan dhe disa fis e tjera dhe i thojnë pengamberin së sellem po dojnë me më mësu islamin na i dërgot disa prej shok vetut në emsojnë islami. Dhe bëngam mërë, a.s. imbleh dhjet shok të mirë, dishëm, dhe ja u dërgonë. Rrugës, rrugës për atje del një fis tjetër dhe dëshirojnë më mbytë këta. Edhe këta traftojnë. Dhe i vrasin krejtë shok dhe bëngam mërë i sëzëllëm në trafti. Përveç dy për e tyre. Përveç dy për e tyre. Ajo është Zejti edhe Hubejti Këta dy këta dy këshin vra prej Parisë kurejshve në Uvud ato i këshin majt men kush ka vrat kryesor dhe këtë fisi ja, dër, ja dërzon kurejshve këta dy tjerti ka në vra dhe kër i këthejnë meke këta dy i tërturojnë dhe i lidhin për mi, mi vra këti Zejti I thojnë, a dëshiron ti na me të lirue e Mohamedi Muhonventa apo kështu e, mashtrimi thodë vallaj zdu as therra mi hipe nga mbedis e sellem a i duke qenë medine a thare e ekzekutojnë khubejbi është prejatërës zëtë është kapi të rathun edhe është vendosat të Thot, a më një vesh një, një mundësime më adonë? Thot, i fali dhe reqatë. I fali dhe reqatë dhe i shkurtonë. Thot, vala, i mësmen pas menu ju që po tutna dhe po tremna, i kësha zgjatë. Por që jo këshim e ndu se jam të frigue. E pas taj, e exekujtojnë edhe këtë njeri dhe pingamberi sese mërzitët shumë. Mërzitët shumë. Por se këto fise ikin dhe nuk kanë mundësi me gjithë. Pas taj prapë, në këtë vit v dhe një odhë tra një tragedi tjetër. Kjo tragedi quët tragedia e bunarit e maunës. Bunar një pusë dhe të cilin ka ndodhë kjo tragedi. Vjen një fis tjetër dhe i thonjën përdojnë po, me mësu islamin. Ne i dërgojt i sabura, por ne e na shumë, ne dërgojt pak mësu sa ma shumë. Për një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n dhe i vrasin 70 shok për Për Ingamberit sallallahu alaihi sallallam në trahti dhe kjo është një goditje shumë e madhe për Për Ingamberit sallallam dhe i sa Për Ingamberit sallallahu alaihi sallallam 30 sabaha është lut këndër këtëre 30 mëngjesët namaz është lut këndër këtëre për tragedinë që e ka mba Për po Ingamberit sallallahu alaihi sallallam dhe kjo këtë qka ishte? një stërvitje për ata që ka më arë dhe majhe madhe st edhe ma e mode e në këtë tragedi në këtë tragedi njëri prej shokve të pengamberit sallallahu alaihi sallam i gjenë dy njërës të fisit të cilët i këshin vrah 7 sahabe të rathij keni parasysh 7 sahabe janë vrah në të rathij dy veta i gjenë një sahabe të ati fisit që ka i këshin vrah shok të vet por se këto dy veta nuk e këshin bë veprën, po ishtin qëti fisi. Në të kaluarën, veprat edh një fisi, i mirë të edhe atë tjerë. Pra, me, me, me gjakë, shkoj ke kjo punë, ke të familja. Atërë këj e kapë më lefi, dhe i ndalë ato, dhe i vretë. Por se për nga meri se sellem, kështë e mardheshje me to. Kështë e mardheshje me to. Nga ja së so ishën rretë me dinësë. Ahdhar Yahudut dëshirojnë të shfryxojnë këtë kët pikë. Shkon pejgamberi s.a.s. dhe i thotë se Semafeal, "Së çdo shkëthë me veprove, a e di se mbësi kemi pas këta?" Po thotë ja Rasulullah, atë i kanë dhënë 70. Po thotë, at, "Me ata mirë më mi vesh ndryshe, por qenë atyre, këta s'kan çemrë atave, ta e kemi mbës, thotë tash më paguajt." Dhe shkon pejgamberi s.a.s te Yahudut dhe thotë, "Në marrveshje kur kemi ardhmë në Medinë, ç'ka kemi shkruajt? Që të vrarërat apo Shka i kemi gabimisht Dhe nuk i kemi urdru prej anës time Thë duhet me mnimu për mi pagujt Ata thënë po Ullështë të Ky është fisit Benu Nadir Tra fisit krejësore Benu Kajnuka Benu Nadir Benu Kurejda Kta Kajnuka shkun I përzunit për nga mesar Ta është kamet Benu Nadir Këtu e kishin ata fundin Pasa vjene dhe Benu Kurejda pas hendeku dhe i përta të gjithë për nga mberi sëselle të benën në dhirë shkon për në zham thëtë duhet në ndihmu me pasuri për mja u shpagu gjakun këtëre dë burave të cilët janë vra jo me lejën time a nuk e ta për në zham shire ti më si e musliman për ta falmi Jasi nuk shkoj kjo për në kësot shkoj dhe u ullë thanë prit johudot hynë në mrejnë dhe thanë kjo është mundësia e, e artë me vra Muhamedin sëselle kjo mundësi shumë e madhe kush për ngritët në altë nësë ishin pëllate kush për ngritët në altë dhe me mja shlu një shkambe dhe me morë fund atër për sellem, nga mberi se se lëm njoftohet nga anë Gjibrilit se këta po dojnë me vra n kur kishte shku të ebu në nadiri ishte ebu bekri, omeri ali ju dhe shumë brej sahabe atër për nga mberi se se lëm lemrohet dhe largohet kur dalin sahabe të njerës ola ku shkove të të më tregoj G Thot këta e kanë trahtu besën Ata rëpë nga mbira lehi salatu e selam Shkon të ta dhe i thot Kini dash me mbra Ata dhe i po Ata rëpë kjo është trahti Dhe thyrje e besë Për shka këthyrjes besë Ju duni me dalë për këtu Ju duni me u larguhe Dhe ata Ja u ebë dhjetë dit a fatë për të u larguhe Në këtë dhjetë dit shkon a do dhajbë Një u bejbë një selulli i cili kështë të shpëtu për i nukaj nukaj apo ndërmjëtsim shefat kështë bo ta është vjen prat me bo shefat ama me arogans ju thot bërë në nadirit mos dëllëni mos dëllëni se i kam dymi ushtar na i qëroj me sapët me këta dhe ma shtroëm dhe thonë që këna medal kur e mërve shkën nga meri se zellem shko një rëthon shko një rëthon dhe thotë e janë i qëroj me sapët Apo se ju kanë premtu ju, premrena dikush Pre këtinve, që ka jam brenda meje Që kanë mihën dih muhe, e e qëroj me sapët Atë herë Ata Mbyllën Ki që ka ju kështë premtu 2.000 veta Nuk, nuk, nuk shkon me ta Andaj Allahu Tebare Kjavetala E zbriti surë në hasher E cilë e lezohet në hasher, në sabah Po shumë për një musliman dhe se morin vesh E lezohet një dhe sabah po se morin vesh Qëka ka këtë surë për jashtimi bevenu në madirit atëherë për nga mberi se sellem tha e tash edhe ma keq tash kini me dal krejt jasht dhe s'ka kur gja me mor me veti pasaj me një marveshje thot arë më t'kini milan mërë një të tjerat dhe fillojnë i prish pijat e veta që mësë jaullojnë muslimanve fillojnë i prishin shpijat me dur të veta ndojnë thot Allah u te barek jo, ja hribu në bujute unë bi ejdihim vë bi ejdi lë mu'minin thot i prishin shpijat e veta me dur të veta se mësja ulojnë musliman dhe denisa është të rësmetu se edhe, edhe dritarët edhe dyrt i kanë vendosë në dheve që t'i morin me veti dhe i përjashtonë për nga mberi sallallahu aleyhi wa sallem dhe kjo është prej asaj qka e ka ndihmu allahu te barek e vëtala për nga mberi sallem dhe armët për nga mberi sallem i marë dhe këtë ghanimet e jetë allahu te barek e vëtala për nga mberi sallallahu aleyhi dhe është një fis. Ai është visi benu Quraida. E me këta çka ndodh, do ta shohim pas luvës se ndej ku çka ndodh me këta. Kto thotë ibn Qayyim el-Juzeyri, Ibn Ishaqi, edhe Ibn Hisham edhe nuk e dhirin. Kan psuar më së keqti benu Quraida. Do ta shohim se si e kanë shpagu këta llogarinë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në Kangarje, në ket vit, në vitin e 4-të ndodh edhe një Bedër tjetër. Kjo bedri i fundit, qështu e ka emni, bedri i fundit, shkon për nga mberi se zëllem dhe vendosët në bedrë. Vendosët në bedrë bedr me 1500 ushtarë. Dhe vjen Ebu Sufjani me 2000 ushtarë. Pra, 500 më shumë. Pse më ledhen këtu, nësi ju kujtojnë ligëratën e fundit, shka thamë në hudë, Ebu Sufjani kër ju thaë, A e keni jo Muhammedin nuk folën. A e zhall Ebu Bekriri sfolën. A e zhall Omeri nuk folën. Pas zhvillimit besedës çka tha? Tha O Muhammed. O Omer. Kjo për Uhut, për Bedër. Këta janë jo që na vao për Bedër, se na keni vron në Bedër, këta e keni tash llogari. Çka tha Omeri? Tha jo vallahi, se në Bedër nai ka thonë Allahu neve të vdejkurit në xhennet e juve në gjehënem e atëherë për nga mbeli së sellem i tha Ebu Sufjani tha si du është takomi prap në beder atëherë ma se s'pe logaritmë i humbje takomi prap në beder në vitin e artëshëm e ta është ardhë viti artëshëm e ishte Shevalit i viti tret i hijrit është viti i katërt i hijrit në muajnë Shaban, pak para Ramazanit takohen përse Ebu Sufjani i hituta i hit friga dhe Allah u gjelloleja vendosë frigën. Por që atër i madhi me thonë po frigonë, kjoj, nuk ishë punë me e thonë ata. Atër shka thotë, fillon me, me kërku arsye, me, me gjithë një justifikim, thotë, sot ko ka thatsi e madhe, që kjë vitë ko ka thatsi e madhe, e shtimi për një vitë tjetër. E gjenë një arsye që ta shtyje këtë luftë, dhe përhapët muabejti në mesin e Arabëve, se pëngamberi sëzëllë me 1500 shtarë i ka dalë e Busufjanit, e Busufjani u ka larguhe, e Busufjani u ka larguhe, dhe kjo logaritit preja saj se pëngamberi ali i salatu e selam ka nga dhëni. Gjithashtu në këtë periud, do t'i përmenë me shkurtimisht, në nga se nuk do t'i zxasë me këta, dhe pëse këtu ka detalët të shumë të dhe nësi me porosi të mbloja, në këtë vit, që ka ndodhë, ndodhë martesa e pëngamberi sëzëllë me um Pejgamberi sa kum kur vdese Abu Salama i thot gjithëzvet sabur durim se ndoshta Allahu tazevenson diçka më të mirë. Ai u thot s'ka më të mirë se burrëll, s'ka më mirë se Abu Salama. E pastaj Allahu i jela e cakton që kjo të jetë nana besimtare ta marton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu në kët uh, varg derrështmëritë e ngjarve ndodhte një martesë tjetër. Dhe ajo ishte martesa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Zejnab bintu Jahshn i cili vllavi u kishte vranë Uhut Abdullah ibn Jahshi. Kjo martesë ishte një lloj shçetësimi për të doptit prej Medinazës. Dhe ishte një lloj ngarkese e muslimanëve. Derisa Allah usbiti ajetën. Dhe ishte një lloj ngarkese edhe për pejgamberin sa selam. Pse? Sigurisht që e kemi dëgjuqë ngjarin dhe ndoshta kjo meriton shumë llogjatora për tu shtrelllue dobi dhe urzit dhe msimet e kësaj. Porse në xhahiljet kur e ka ruaj dikush në djalë e ka e ka quajt kjo është i yemi. Pejgamberi s.a.v. Zeid ibn Harithan e ka ruajt, e ka ruajt, e ka edukuar. Dhe kur i ka ardhur Harith e babavet i ka thonë bjemë me djalin, pejgamberi më ka thonë si doje ke më ardh në djene. Zejti ka thonë, jo, unë e du me nejtë me Muhammedin sëselle. Dhe Arabët, zejti në kanë qujtë, zejti i birë i Muhammedit. Allah u ka dash me shfuqizuket tradit. Ajq ka seki djalë, së është djaliot. Nuk është djaliot. Dhe që është me shfuqizukta? Ka qenë problematike me shfuqizukta? Që është të shofëmi, sa ka qenë problematike shfuqizimi dhe largimi alkoholit? A të të shofëmi, Allah e ndës është ndalu alkoholit. Cëllin vit jemi? Në katërtit. Vjeni pesti, e ndë nuk dalohet. Vjeni gjashti, e ndë nuk dalohet. Vjeni shtati, e ndë nuk dalohet. Vitin e tete të hijgjit dalohet rakia. Pse val, nuk ishte letë të mishrënjohës traditët dhe zakonët. Andaj, prej atyre që ka nuk ishte letë të mishrënjohës ishte, ato që ka i kishin në rujt fmit, nuk ishte letë mithonë këta se ki fmit. Atërë, Zeyd i Mnuhar i thetë e marton pengamberi së sellem me Zeynep Bintu Gjash e marton ajo së do mu martu me ta ose ish familje ma dhe ishte familje prej pre, pre familjes së, së, së kënari së kështu me ra e nuk dojnë ke por se pengamberi së sellem tha du është mengu pengamberi me Zotit ajo e ngoj qëndroj një vit me këtë njëri e pas thaj Allahu Gjellë Gjellalu i tha ti kimi martu tështë që këtë këtë këtë këtë e tash pejgamberi sa më ngushtohet shumë. A pe a veçim në 15 vjetash. Me martu kan gruajn e djalit. A bë mundi tash me im Brendinë pejgambesan dhe me pa çfarë cikleti ka. E Allahu u xhelola zbithja e atë në sura Ahzab. Te sura Ahzab. Me martu realisht nuk e kish nuk e kish grye djalit. Ai sish dali aty po për të shfuqizu kjo me, me shfuqizimet më të më loja, me e qërënjos atër tha jo ti që ta kemi martu e atër normal, kjo ishtë pas taj goditja atër e shka me zi se pritë që me goditja, po qikur që tham, a, a ishën e ka martu në në vjetë, edhe kjo ishtë prejese i goditës e Allahu Tevareke Vëtala tha, felemma qadha zëjdum minha vëtara zëvëgjnëkeha tha Allahu Tevareke Vëtala e pas i qëndroj një vit zëjdi me atë zëjnebin, na ta martum ata, ta martum ata, thot Enes ibn Malik, radi Allah anë, thot sikur të kish pas për nga mberi së sellem mundësi me e largu këta jetë, e kish largu shumë e ra pra nëse muni me hindjenja dhe emocionit për nga mberi së sellem shumë është shumë është ranu për nga mberi së sellem Por se Allahu u gjellë në gjelelu në ka të regu edhe me këta, se ajo është pengamer, s'ka ndërën e vetë kur gjo. Para me do të historia gjithë mon me taledzu, se kë e ka martu grujem e ati qka është njofë si djali këti. Shumërana, por se Allahu u gjellë në gjelelu ala e të regoj se Kur'anën e ka zblit ajo, jo Muhammed Aleghi Salatu, vë selamë. Dhe kjo ishte ndodhia e cila ndodhi në vitin e 4 të Hijrit, e cila gjithashtu ishte për pejgamberin Sallallahu Alejhi Vesellem një vendim shumë, shumë delikat dhe i ndjeshëm, por se Allahu i جل و علا tha, "Na pedim sepse po ngushtohesh, pa Allahu do më thonë vën fjalën e vet. Wa kana amrul lahi qadaran mafuula." Pas i tha, "Je ngushtoj, je ngushtoj, je, je shtryth për imrena," çka i tha Allahu. Ama ka dhënë, nuk e ka më thonë vën. Ndodhi. E tash ju studionë, e mësënë, e qëka, ju qysh duisht e studionë, ka cila duisht anë, po kjo ndohë dhe, pëse që ta realizohi e zotë i unë gjelluala një ligjë, u duuhum i le e bë i him, thyrë një fmitë të babalar të vetë. Si mështak ish fmi, së shmi a jatë. Si mështak ish fmi, andë kjo dhe cila qëhet adoptim, apo, është e shfuqizuar nga Allahu te bareke ve teala. Pasaj Allahu te bareke ve teala zgjrit ë në këtë vit hijabin, ajeta te hijabit në surën Al Ahzab, ishte e dharë kanë thonë në vitin e 4, ishte kanë thonë në vitin e 5. Por se ajo çka është më afërt, shoshitjes argumente verse në vitin e 4 të Hijrit ka zgjitur shamia. Mbulimi i Muslimanve, bulimi i muslimanve Pas taj për nga mberi së sellem Gjithashtu shvillon edhe në vitin e 5 Një e, ekspedit dhe një luft me fisin Benil Mustalik e Nga kjo ekspedit vjen lufta e 3 e ma dhe dhe josht Lufta e hendekut Lufta e hendekut Këtë këto e mëllon janë gjartë i sëtë kanë dojnë në vitin e 4 Ne e vina kanë bet edhe 6 vite rëfime Këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë Normal se këtë 6 vite s'kemi mundësimi përfshi, por të dhe të mëndohë me ato kryesorët më i përmendë. Që ka mësojmë nga këtë nëgjarët e fundit që ka i përmendëm? Nga nëgjarëja e benu ladhirit, nga martesa e pej nga nëveri, se se me zejnë bintu gjahshin, me vajzën e gjahshit e cila ishte e martumja e, e, e të pretenduarit se ka si në gjalli vetë, e para të benu ladhirit po i përshpejtojnë për rësit që nga se shumë rëvime ka këtu e nuk në del koha e para se jehudët Allahu Gjele Gjeleluhu fillim i lejoj për një nësën me bo marvejshin për qaktime të duhur atësidat vinin pro kushkoj për një nësën me dinë e bo një marvejshin por që gradualisht po i tregon të, të se jehudët nuk janë qështu që shimenon ti atë janë të pabes nuk janë të fjalis Por, ata e kanë me mundësi Ata e kanë me mundësi Ando e para me ndoti ata Këtë pasurit e dunjoj se logaritin dhe vetër Dhe ata që ka e ki tia logaritin dhe vetër Por që e vetëm përkosisht e ki tia ata Kretë pasurit që ka i kanë dunjoj Ata logaritin dhe vetër Kretë i pavër që ka i ki, pasurit që ka i ki Kretë janë tatinve të të pse, pse i ki tash qashtu ka qëllu e po Ata do të këthej Apo Allahu gjellera i thënke për nga mbiri Shiko kush janë këta Shiko kështën, walen tërdo ankel jehudu, walen mesara, i tha Allahu u gjebërë, kur nuk janë të knasë me ty jehudut, kur? Bej nukaj nuk ka, bej nuk në nadirë, bej nukurejda, vetëm e pritës në momentin. Në ta shofëm e dhe bej nukurejda, si dojnë me vrapë e nga mberin, se sellem. Ane ta kuptojmë këta trafthin, të raththin, të raththin e jehudve, të raththin e atërët e cilët, Allahu i ka qëtë raththon nga se, Dikush, apo, sikleta, o, Më në shpikon për trahtit e njerëzve. Trahtit që i ka thanë Allahu trahtar. Trahtar i ka thanë Allahu u gjelluala këtëre, dhe në duhet i të dhejtojmë si, si, si të tjilë. Dhe tjetra, që Allahu u gjellë qellë aluhu të mësimi i martesis me, me Zenebin, Allahu nuk ja ka këshirë emocionët për ingamberis e sellem, kërka arë ligjë i vetë. Apo, e nuk i tha atash, qish me ngushtu për ingamberin të, që është me eba, a ka mujtë Allah ndryshme eba, a ka mujtë me thonë, dëllë, lecënja vajetët se fmitë që ka i kini adoptu si janë fmitë e juve, a ka mujtë, po po pse ndodhë i kjo po zotit dërë me nëvanë cime nëse zotit nuk jamatë emocionët ngushtimët shtrëngimin, pingamirit vetë që ka e do e, e ka mik, e, e ka khalil shumë dost e ka pingamirit nëse se, se lëmë A thua emocionit e tona, a i mërë parasish Allahu për lijin e vetë? A i mërë Allahu gjithë dhe ndjenjat e tona? Nuk i mërë parasish, se se ka mërë të dashurit të vetë. Ata që e ka dash ma shumëti. Andë është ka thajë nësib një melik? Vallahi, për me argumentu se kjo pengamber, si kur të kishë hek ajeti kishë hek qëto, shumë ngusht t'i ka harë pengamberis e sellim. Por të se Allahu gjithë lëvalaj ka të regu e se, ajo që ka ta ka njëzbrit, e Na takenas brit, andaj këtu ka edhe mësime të tjera të sa ti kanë bërë diëtarët e Lushmit Zotin ton Xhel le Xalaluhu, që Allahu te bareke ve teala, na mundson që të përfitojmë nga historia e pejgamberisë s.a.l. Përfitojmë nga jetëshkrimi i Muhamedit aleyhi salatu vesselam, ta dojmë Muhamdin aleyhi salatu vesselam, naiston Allahu Xhel le Valad Dashuriyan për pejgamberin ton më të mirë në njerëzim aleyhi salatu vesselam, Lushmit Zotin ton Xhel le Xalaluhu, që Allahu te bareke ve teala, na imponon që këto ditë të cilat na kanë mbajtur për Ramazanit, Allahut na jap durimin, na jap motivin, energjinë që t'i bëjmë Allahut adhurim, të bëjmë vepra të mira, elusmi Allahun Teon Xhelaluhu, ç'ditët që, që kanë kaluar, Allahut i ban qabul. Ati ku kemi bëvë vepra të mira, Allahu ta regjistron nga veprat e mira, ku kemi gabuar dhe kemi rëshit, Allahut na i fal. Elusmi Zotin ton Xhelaluhu që Allahu Tebaraka ve Teala, muslimanët ku dheçan Allahut i ndihmon, yjetimet e muslimanë vallahu tinbulon, fuqarot Allahu i pasuron. باسانيك پر مسلمانو الله تيبان فيسنيك ده تجيمرت الوسي مي زوتين دون جلل الله تبارك وتعالى, وتعالى نامونصن مپريت شوم رمضان نه دوگه چاين مشندت ده ميمان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين